Алло? Ти вирішила подзвонити? Так. Я нікому не казала, так як ти просив. Добре. Я хотів, щоб ти мене зрозуміла. А чому ти вирішив, що я можу тебе зрозуміти? Я не хвора на рак. Я не приречена, як ти. Йоландо, не кажи таке. Ти розумієш? Ти єдина, хто може оцінити всю мою ситуацію. Ти помиляєшся. Я не можу. Я тебе кохаю. Я тебе теж ні. Ти сука. Так, я сука, а ти хворий на рак, папа. -па.